Проте не вдалося. Думки збивались докупи і безглуздо плутались. Уяві поставили якісь дивні картини, про які вже навіть не повинна була б згадати. Ось вона їде на санчатах, поряд топотить її старша сестра Валя, а попереду широка спина батька, милий і ніжний спогад з минулого. Потім 1 вересня, вона худенька першокласниця з величезними бантами, а на столі вчительки безліч квітів. Сон, не сон, маячня. Єдиний раз на морі із дивування, як може десь там далеко море злитися з небом. Але враз олесак. А від несподіваної з'яви його образу у цій мерехтливій маячні Ліда страпинулася і відчула гострий біль під серцем. Це вперше. Її сердечко пізнало перший стрес і болем нагадувало своїй хазяйці, що не варто його хвилювати. Біль налякав дівчину. І переляк. І відізвався у серцевих шлуночках з тривоженим стокотінням. Дівчина завмерла і сплутніла. Кожен наступний удар був гучнішим. Здавалося, що це справжній грім рвався назовні. Він став нестерпним, розлився по кімнаті і глушив ліден слух. А вона при неї шкла немов мешаня і переляканими очима водила постелі, не тямлячи, що діється. «Все не так», – враз вирішила. «Все!» Лабіринтом спогадів повернулась у минуле. «Брехня!» Келих, у якому звабливо грає вино, символ отрути, вульгарні цінності, які запропонував Віктор, блеф для легковірів. Не було цього, не могло бути. Все забуто і викинуто з голови. Почала заспокоюватися, біль вгамувався, а в уяві народилась картина зимового лісу, що тоне у морі снігу, старі могутні ялини, які безсило опустили пухнасті лапи під вагою снігу. За лісом. Безкрає поле, з розсипаними на ньому діамантами, що виблискують на сонці, на сонці колючими промінцями, заснула. Розділ 23. Уже третій день Ірина була під суворим наглядом батька. Вранці тато будив її осьомій, примушував робити зарядку і митися холодною водою. Косметика під забороною звув знято сарежки, а у волосся наказано плести банди. Донька ці туртури сприймала мужньо лише першого ранку. Тоді батько провів її до школи і попросив класного керівника переглядіти за донькою. Все ще можна було терпіти. Але коли він машиною переїхав за нею під школу, щоб відвести після уроків додому, а вдома вимкнув телефон і зачинив квартиру на новий японський замок, цього було забагато для першого дня перевиховування. Дівчина залишилась на самоті у полоні потворних меблів. Їй навіть стало страшно. Здалося, що ці задревінілі столітні чудовиська прокинуться від довгого сну, побачать її і захочуть роздерти на шматки, щоб потім раптом з нею провалитися в тартар. Дівчина вімкнула всі світильники, які були в кімнаті. Вімкнула на повну гучність магнітофон, а сама забилася в куточок і загорнулася в покривало. Таку картину побачив батько, коли повернувся з роботи. Він вичитав донці чергову нотацію і взявся перевіряти, як вона виконала домашні завдання. Ірина почала травити йому байки про літературу, але він на ній розумівся мало, тому вирішив, що донька вивчила уроки, що ж іще можна робити цілісінький день. Неділю Ірині також довелось присидіти вдома, бо батько кудись поїхав у своїх справах. Проте він забув вимкнути телефон, і донька... Цілісінький день деревенила з подружками. Від них дізналась, що лисак потрапив у лікарню. Ця новина шокувала. Тому, коли приїхав батько, вона такого йому наговорила, що Едуарда Івановича від здивування відвисла щелепа. І він довго не знав, що повинен відповісти рідній дитині. Наступного ранку він забрав магнітофон і пообіцяв, що так вчинить з телевізором, якщо донька буде такою невихованою. Переступивши поріг школи, Ірина вирішила, що сьогодні вона на знак протесту на уроки не піде. подивом помітивши у гардеробі Вікторового товариша на прізвисько «Віник», підійшла до нього. «Привіт! А ти що тут ділаєш?» Ігор Дам, наче здивувався цієї зустрічі, і сказав. обще то я шукаю одного чувака. Мені сказали, що він у вашій школі вчиться. Но я спитав ваших, кажучи, що ні». «Кого?» – поцікавилась дівчина. «Та яке це імеє значення?» Усміхнено прожував слова Ігор. Мені даже лучше, що я тебе встретив. Що там случилось з Висом?